Egyetlen magányos másodperc a földön. Részletek a következő két órában. Nagyon nagy hullámokat kelt. Országszerte jó ideje az otthon szülés témája, és az a dilemma mely szerint otthon szülni veszélyese, problematikus-e, főleg azóta, hogy egy kisgyermek meghalt az otthon születés közben. Érdekes módon a kórházban születés közben meghalt kisgyerekek, kapcsán nem merül fel a kórházban születés dilemmája, hogy vajon biztonságos-e, vagy sem. Minden esetre itt van velünk a vonalban, Domján Katalin, akivel, elhamarkodottan, akivel kapcsolatban elhamarkodottam, majdnem azt mondtam, hogy Bába asszony, holott ő az intézményen kívüli szülés szabályozását előkészítő bizottság szóvivője. Kezi csókolom. Tényleg, hát kívánok mindenkinek. Csókolom. Az otthon szülés az nyilván egy meghitt, bensőséges dolog. Mi az, ami miatt az emberek általában, vagy hát azok, akik választják, gondolom, hogy emiatt. De kérdés, hogy pontosan ugyanolyan biztonságos, mint a kórházban szülés, vagy esetleg biztonságosabb, vagy veszélyesebb? Hát csak nemzetközi összehasonlítások vannak ezzel kapcsolatban. Azok szerint az otthon szülés legalább olyan biztonságos, mint a kórházi azok számára, akik egészségesen, várják a kispapájukat és normális szülésre számítanak. Tehát nincsen semmi különbség. Hát a biztonság szempontjából én ö, ö, azt gondolom, hogy az szülés annyiból mindenki biztonságosabb, hogy a, a beavatkozások nem történnek, és a beavatkozásoknak nincsenek következményei, mint a kórházban. Ha, eh, eh, kezdj sokolom. ha szabad én is kérdeznék ezzel kapcsolatban, hogy úgy tűnik nekem, hogy az otthonszülés ott maga a... Az, most jobban hallatszom. Most, most igen. No, tehát akkor megismétlem, hogy én is szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni. A biztonságosság tekintetében nekem az furcsa, hogy ha értem az otthon szüléssel kapcsolatban, magában a definícióból, vagy a, a jellegéből fakadóan van egy biztonsági rés, vagy egy biztonsági probléma az, hogy bizonyos technikai eszközök, amelyek egy kritikus helyzetben segítségül lehetnek abban, hogy ez a kritikus helyzet ez megnyugtatóan oldodjon meg, ezek nincsenek jelen, az otthon, otthonban, ahol ö, szül ö, az a, a hölgy, illetve a kórházban ezek megvannak. Tehát a kórházban a definícióból nem fakad az, az, az. hogy... az ő... előnye, mint a hátránya. Tehát, hogy a, a kórházakban élnek ezekkel az eszközökkel, ö, hát mondhatni, hogy szükségtelenül is, aminek nagyon sok hátránya van. És nem lehet, hogy az ez lenne a megoldás? A... Pedig, az otthon szülés nem nagyon egyszerű a dolog. Képzeljön el egy csodálatos nyári napot, verőfényes, meleg nyári napot, um, a, ahhoz valami felhő kell az égen, hogy onnan valami vihar lecsapjon ránk. Az otthon szülésnél, amikor zajlik egy folyamat, és olyan emberek kísérik a bádákat, pont ebben képzettek, hogy látják, hogy mi történik az anyával, figyelik, hogy mi történik az anyával a magzattal, hogy zajlik maga a folyamat, és ha a folyamat teljesen rendén valóan zajlik, akkor nem fog történni hirtelen valami égből szakadó földrengés és földindulás. Most, most, ha én jól tudom, mondjuk történt már ilyen, illetve amit mondott, hogy, hogy a bábák felkészültek ezzel, mintha azt sugallná, hogy még az orvosok nem felkészültek. Amit én adott De esetben nem, a vitakedvére is tudok, hogy fejezem kérek. Te csak a kérdést hadd tegyem fel, hogy, hogy én nem is tudom fogadni, hogy van egy olyan túlzott gyakorlat, hogy mondjuk bizonyos eszközökkel, vegyi anyagokkal túlságosan gyakran élnek a kórházakban. Ez könnyen el tudom képzelni, hogy ez a valóság. Mégis nem lehet, hogy az a megoldás, hogy ezt a kórházi gyakorlatot valahogy korlátozni, mert előfordulhat olyan eset, hogy ott vagyunk egy kritikus helyzetben, ami váratlanul megtörténik, mert van ilyen, és akkor nincsenek meg a megfelelő eszközök, míg egy kórházba De hát meglennének. De természetesen a bábák arra föl van a készület, tehát az eszközök addig terjednek, amíg bizonyos uh, életlentő folyamatokat el tudnak indítani, tudják hívni a mentőt, be tudnak szállítani a kórházba, ha az anyából betegé válik valaki. É, mégis történt Minden, így haláleset ez ügyben. világon. Haláleset minden történik a szüléstől. Nem az otthon szüléstől hal meg valaki, Akkor az hanem a szülésben a világ minden táján nincs olyan pontja, hogy ne fordulna elő, hogy bizonyos ezrelékben kisbabák meghalnak a közelmúltban, A, -a közelműkben, ami létezik. sajtónyilvánosságot kapott eset, ahol orvosok azt mondták, hogy ez a baba megmenthető lett volna, hogyha kórházban történik, vagy érik el ezt a kritikus állapotot, ezek volottam, az orvosok hazudtak erről. Volna. Én hát én nem volottam, olvastam ezt öt cikket volna, ha erről, ahol akkor több hibát elköveztek. Ezt a saját orvosi etikai kódexük ellen vétettek, hiszen az, a, ebben az ügyben zajlik egy eljárás, ami tisztázza a helyzetet majd, és utóbb ki fog derülni, hogy történt-e bármilyen mulasztás, vagy, vagy van-e része annak a, a szörnyű tragédiában, hogy a gyerek otthon született, illetve nem lesz ilyen. De az orvosi etikai kódex szerint senki nem nyilatkozhat olyan esetről, mielőtt az eljárás lezajlott volna, amit nem is ismert. Ismer. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. A vonalban Domján Katalin továbbra is az intézményen kívüli szülés szabályozását előkészítő bizottság szóvívője. Kérdésem lenne az, hogy vajon melyek azok a vegyi anyagok, amelyeket befecskendeznek az anyába a szülést megkötnyitendő, amely vegyi anyagok ö, gondolom, hogy ö, ö, elősegítik azt, hogy a gyerek könnyebben csúszson ki, viszont ezeket a vegyi anyagokat a gyerek is megkapja, és ez nem biztos, hogy hogy felhőtlenné teszi az ő első néhány másodpercét a, a, a, a szabad levegőn. Hát ez valószínűleg így van, de az az igazság, hogy szerintem arról arra érdemes beszélni, hogy Magyarországon a nőknek összesen, a szülőnőknek összesen 3%-a az, aki úgy érzi, hogy számára a biztonságot nem a kórház jelenti, hanem az, hogyha háborítatlanul hagyják a szülését magától Ha Igen, igen, igen. Csak én mindenlő... nekem én ezért kérdeztem ezt. Ezért kérdeztem ezt, mert nekem van egy otthon szülő ismerősöm, aki arra hivatkozott, hogy azért nem akar bemenni kórházba, mert ezt az injekciót nem akarja megkapni, nem megkapni mert nem akarja, hogy a gyereknek a gyerek az első pillanataiban dzsánkiként szülessen. Tehát, hogy úgy szülessen meg a gyereke, hogy tele van ütve valami kábítószerrel, ami az ő szülését megkönnyíti, de a gyerek is megkapja ezt a cucot. És hogy ez nem is biztos, hogy jót tesz neki. Egyáltalán a fejlődésének meg egyáltalán nem jó, hogy egy ilyet kap. Ez mondta erre gybakozott. Mert... Egy... Őt ez gyűlte meg arról, hogy otthon szüljön, ezért kérdezek erre rá. Én azt gondolom, hogy egy gyereknek rendszerre nem teszi jót, hogyha nem a saját idején születik, hanem eh, programozottan idő egy adott időben megindítják a szülést, ha gyorsítják a szülést. Rengeteg dolog van, ami neki valószínűleg nem tesz jót, hiszen nem a természet folyamata szerint. Aha, ezzel az injekcióval hát, szokták át, meggyorsítani a születést? Hát uh, szoktak uh, szüléseket uh, egy adott időpontban egyszerűen megindítani, és gyorsítani gyorsítani, aztán a, a megszületés előtt uh, is még vannak. De miért indítják be? Miért Én nem, nem várják ki? Fok? Hát ennek egy nyilvánvalóan kényelmi szempont, mert um, ha az a orvosügyeletben a van, a, nem, nem műtőben szülnek, re, re, még egy darabig még remélhetőleg a többsége a nőknek nem műtőben szül, hanem szülőszobán, Aha. de ott is az van, hogy ha, ha az orvosügyeletben van, akkor egyszerűbb, hogyha reggel elindul a dolog, és mire ő végez, addigra a szülés is lezajlik. Ez egy egész közismert tény, hogy hétvégéken sokkal kevesebb a mert de fizetett ünnepeken nyilván lényegesen több, <gül> és valószínűleg találhatunk némi összefüggést az orvosok beosztásával a kapcsolatban, illetve megnézzük, ez hogy melyik nőgyű ezt. De szerintem nem ez a legnagyobb probléma, mert ez egyéni etikai probléma, hogy, hogy valaki ezt hogy intézi. Uh -huh. Hanem az, hogy azoknak a nőknek, akik azt gondolják, hogy nekik a, ez a testük tudja, hogy kell megszülni egy gyereket, ahogy tudta, hogy, hogy kellett megfogadni a gyereket, azt is tudja, hogy, hogy kell megszülni és ez így van, amióta ember él a földön akik ezt még tudják, hiszik és tudják, hogy meg fog belőlük születni a baba szeretnék, ha lenne ott valaki olyan segítő aki azt figyelemmel tudja kísérni, hogy tényleg rendben van-e mert hát egy folyamatnak az intenzitásán, az egész folyamaton lehet látni, hogy hogy halad és akkor valaki mellette tud lenni és ha baj van, ha netán mégis baj van akkor tud segíteni akkor, csak azt akartam kérdezni, hogy ezek szerint egyedül kell szülni? Nem, a, nem. Tehát, hogy van, van, van a szülőnők mellett a... valaki? Tehát, hogy ott, Elméző, te ott no, az hát az akkor, akkor nem látom még mindig a különbséget. Hát az egy másféle, másféle jelenlét, ott uh, nincsen személytől személyig egy folyamatos jelenlét. Arról szó nincs. Ráadásul, ugye uh, legtöbbször ott először találkozik a bajú az részlővel, akit nem ő választott és nem ismert, lehet, hogy közben ő tudnost vált, lehet, hogy ö, mással van elfoglalva, az ügyeletes orvos és a választott orvos, és még az összes tanoncok is mind jöhetnek, mehetnek. Ez egy összehasonlíthatatlanul más helyzet. Én szerintem az alapvető kérdés ez a, ezzel az otthon szüléssel kapcsolatban az, amit el lehetne dönteni, hogy a születés, illetve hát a halál, ami ehhez szervesen kapcsolódó téma az vajon a betegséghez hmm. tartozik, vagy az élethez. Mert hogyha a betegséghez, akkor gyerünk ez kórházba megszületni van. és meghalni, ha viszont az élethez tartozik ez alapvetően van, hozzá, van. Akkor, akkor rendezzük otthon, mint az életünk minden más. Szerintem ez egy nagyon a demagóg megfogalmazás. Tehát hmm. nem, nem, nem hiszem, hogy a betegség a kórház, tehát minden, amikor nem betegség, Miért? hanem egy, egy testi kondíció, az bármi tartozhat a kórházra. Hát nem, nem, attól nem, mert hogy kórházban van ergó betegség, tudsz, tudsz ez a következtetés egyéb, ez. Egyéb, egyéb példát tudsz mondani. A a nem tud példát most, nem tudok példát mondani mást. De a kórház tudod az nyelvi Kórház, és tudom, akkor De nem, nem tudom, mi következik ebből? tehát hogy, Ezen a szóval, azért, hogy akkor, akkor betegség? Ez nem? a vonalon azért nem kellene elindulni szerintem a vitában, mert hogy attól, hogy mi kórházakba tesszük vagy helyeztük annak idején ugye a szülészeteket, attól még nem feltétlenül kezeljük ezt betegségként, hanem egyszerűen arról van szó, hogy pont, az a, a, pont a kórház az a hely, ahol bizonyos előforduló, ritkán előforduló, ám de mégiscsak jelenlévő brizikókat ki lehet szűrni azzal, hogy három métert eltolod az anyukát, és műtőben van. Piló, de közben de meg a kórház az, az, az a hely... hely... ki lehet szűrni? Hát, Ö, hát egyrészt, egyrészt az a kérdés, hogy ezzel ki lehet -e szűrni, a másik meg az, hogy a kórház ugyanakkor viszont az a hely, ahol műhibák révén csomó, csomó anya, meg csomó magzat halhat meg, amely, amely műhibák otthon nem állnának elő. Az a, szintén az a hely a kórház. De hát a műhibákat el lehet kerülni, gondolom én hát, no. Éledek. Szerintem itt az a fontos, hogy ha egyszer a, a nőknek joguk van eldönteni, hogy ők, ők milyen körülményt tartanak biztonságosnak a saját gyerekük számára. Ugyanúgy, hogy később el fogják dönteni, hogy melyik iskolába hajlandók vinni és melyikbe nem és még számtalan dolgot, hogy mit fog enni, és mit nem, és kaphat egy vagy nem kaphat -e cumit, ők a legjobb őrei a gyerekük biztonságának. És az a nő, aki otthon tudja biztonságban elképzelni magát azért, hogy háborítatlan lehessen a szülése, annak kell megteremteni erre a jogot, hogy valóban tudja ezt a jogát, a szabad választás jogát gyakorolni. Mostani törvényi előkészítéssel ennek elég ellene dolgoznak, mert az otthon szálasztó nők lehet, hogy kórházba kényszerülnek. És a kényszer az nem szabadság. Itt van egy SMS író, azt írja, két gyereket szültem kórházban. Csak az komplikálta a dolgot, amit az orvos rontott el elindította a szülést, aztán sürgette volna, mert többen beértük egymást, gondolom több szülőnő. Csak, csak is a szülésznőkkel volt szerencsém, ha ők nem lettek volna, talán már nem vagyok itt. És elég lett volna, ha csak ők vannak, írja doktor Kanga. Mm. Vannak ez, persze, pró és kontra nyilván fel lehet sorolni történeteket, hogy mennyire szép ez a történet, ez, ez, ez teljesen igaz, de a morális súlya onnantól van, és akkor a nők szabad választását az otthon szülés, illetve a kórházi szülés között azért... Azért kérdőjelezem meg, és ez csak egy zárójeles kérdője, mert nem csak róla van szó, könyörgöm. Tehát egy másik ember életéről is. És abban a pillanatban, abban a pillanatban, abban a pillanatban hogy... róla van szó. De abban a, Így van, igen, igen. Tehát abban a pillanatban, hogy előfordul egy olyan eset, amikor a fent említett okok miatt, hogy nem volt három méter a szülőnőtől műtő. Onnantól kezdve azért megkérdezném, hogy megkérdőjelezném a morális alapját az egésznek, hogy hogyan dönthetek én úgy, vagy hogy hogyan viselem annak a terhét, az... hogy a lehetőségeim adottak, pusztán az én döntésem véget, halt meg valaki. Ugye azt nem gondoljak om, olyan, hogy a kórházakban nem halnak meg gyerekek. Oh, szóval, de ez, de, de ez nem ér Tehát ez ellen, ez de nem lehet ért? Nem értem, hogy mi az érve. Én még egyszer elmondom, létezik olyan, hogy kisbabák meghalnak a születés során. Létezik akárhol. Mindegy, hogy hol történik. Eddig még az emberiség ezt nem tudta kiküszöbölni. Nincs olyan ország, nincs olyan kórház, nincs olyan műtő, ahol lenne egy olyan éves statisztikájuk, hogy ez nem történik meg. Nem lehetséges. Ez így van, a szülés kimenetele lehet a halál. Most, most erről utána innentől nem tudom, miről. Beszélünk. Na most a komplikációk. Jól, a komplikációk, amelyek felmerülhetnek, hogyha jól tudom, előzetes ultrahangos vizsgálat egyéb vizsgálatok alapján azért valószínűsíthetőek. Tehát gondolom, hogy. Igen, ő, nálunk egészséges nők. Lehetnek. Tehát gondolom, hogy ha bármelyik a, lelet nem megfelelő, akkor önök nem vállalják el az szülést. Javaslat szerint a Magyarországon ö, mindenki azt támogatja, hogy egészséges, várhatóan komplikációmentes szülésre készülő nők szülhessenek otthon, hiszen a többieknek ellentétben az egészséget kell, orvosi segítségre van szükségük, hiszen betegek és nagyon fontos, hogy a kórházak és a mentőszolgálat és minden álljon egy együttműködésben mert nyilvánvalóan az ő dolguk a baj elhárítása olyan ez, mintha mondjuk egy autóba amivel elmegy kecskemétre, magával visz egy autószerelő hogyha nekán útközben elromlik az autó akkor mi lesz? Ez egy képtelenség. az autó arra való, hogy közlekedjünk a nők, meg tudják szülni a gyerekeiket Előfordul olyan, hogy valaki valamiért mégse, vagy nem. Jó, persze. Akkor ott a szerelő. Hogy kérdezem meg ott egy. Bo bocsánat. Bocsánat, egy gyakorlatias kérdés. Az előzetes, tehát a terhesség során elvégzett vizsgálatokból egy egészséges anya esetében mennyire lehet kiszűrni a későbbi, vagy a szülés során fellépő komplikációkat, magyarán egyszerűre fordítva a kérdést, hogy ha egy anya minden vizsgálaton ö, megfelel, magyarán úgy tűnik, hogy a, a szülés is komplikációmentes lesz. Ö, ennek ellenére ezen esetek közül durván hány százalék lesz az, ahol mégiscsak beüt valami kis apró malőr. Tehát le lehet ezt hát, egyáltalán mérni. Ez a, ez a kis baba, aki meghalt, ez 3.300 szülésből egy volt. <gül> 3.300 szülésből egy, és rögtön beindul a hisztéria. Az lenne a kérdésem, hogy a kórházakban hány, hány szülőnőből hal meg egy? Vagy hány szülő, születő, gyerek, születő gyerekből hal meg egy? Születő gyerekből. Azért nem lehet összehasonlítani a statisztikákat, mert a kórházakban nem csak uh, egészséges szülésekészülő uh, nők mennek. Mm, de Tehát én nem, én nem engem a műhiba hozad, érdekel. Engem a műhiba. Nem külön. engem a műhiba érdekel, Katalin. Tehát engem az a statisztika ja, érdekel, ar arról, hogy... A abban azt nem tudnám én önnek megmondani. Mi, de, ez, ez, ez érdekes de hát lenne. vannak olyan jogászok, akik <coughs> az, valóban ezzel foglalkoznak. Na mert, mert ez le, le, na mert ez lenne itt az érdekes, hogy a kórházban, mondjuk műhiba következtében meghal egy gyerek 3600-ból, akkor vajon van-e abból ekkora hisztéria? Nyilvánvalóan nem tudjuk, de nem is lehet tudni, mert az orvosi szakma, már ezt mondtam, az etikai kódexük, ezt megfértje. Tehát egymás közt sem, és a, a Mídjában sem jelenhetnek meg olyan hírek. Más, más, más, más, más van érvényben magukkal kapcsolatban. Ez egy védés nem tudunk, róla, nem tudunk Aha. róla. Aha, tehát, hogy így, így itt, itt arról van a, szó, hogy simán, itt van egy, hogy, a... simán hogy simán lehetséges, hogy műhibák következtében több gyermek hal meg a születés során. Igen, ez, ez nagyon biztos. Uh, van egy, uh, uh, egy jogi érdekvédő szervezet, aki kisebbségi jogokat szokott védeni a társaság a szabadságjogokért. Jogászokból áll, ők uh, most uh, hát velünk együtt uh, kutatják a lehetőségeket, és az egésznek az a lényege, hogyha egy jó szabályozást lenne, egy valóban jó, uh, uh, körülírt, protokoll, hogy hogy kell működni, hogy, hogy mik a feltételek, akkor az a 10-12 bába, aki ma Magyarországon dolgozik, az, az ennél sokkal nagyobb biztonságot tudna nyújtani, hiszen ha baj van, tudna a kórházhoz fordulni, automatikusan működnének a továbbadásai az ügyeknek, mint ahogy egyik egyik a másiknak. Nyilván, amikor a belosztályon rájönnek, hogy hó, itt van még valami, ami a sebészetre tartozik, ott is együttműködés van. Hát itt is, ha egy bába látja, hogy ez bábai úton nem lesz, nem tud jól működni, mert a természetes folyamat valahol megakad, akkor át kellene adni tudni jól az orvosoknak, ehhez pedig egy rendes kidolgozott szabályozás szükséges. Kedves... Úgy, Tesszük, hogy a jogi a jogi változtatás és is, is uh -huh. uh -huh. az, az én kedves kollégám Szabolcs meg lett szólítva itt az SMS falon azt írja neki az SMS író. Remélem, hogy a te feleségedet és gyermekedet is kínozza majd az, a lusta orvos a felesleges, ám de nagyon elterjedt gátmetszéssel. Igaz ez? Hogy a gátmetszés a sokszor felesleges, ám de mégis pusztán azért pusztán lustaságból elvégzik az orvosok? Ö a, azt, a, azt nem tudom, hogy justoságból végzik el. De, hogy na. A VHU-nak az ajánlása szerint az eseteknek maximum 2 van szükséges, ahhoz képest pedig nálunk ez nem is tudom mennyi. Rettentő sok 80-70 százalék. 70, 80, 70%. tehát A VHU képen... azt ajánlja, hogy száz esetből kétszer hát, hajtsanak végre átmencést, ehhez képest Magyarországon száz esetből 80 az az esetben? Az esetben? Az eset, esetből derül ki, de valóban úgy van, hogy a gátmetszések legnagyobb ö, részében nem lenne szükség, de a körülmények adott esetben mégis indokolják, mert azért azt is lássuk be, hogyha valaki ott fekszik valami ágyon ö, kifesített lábakkal, akkor az ugye nem egy normális pozíció ahhoz, hogy egy kisbaba ki tudjon kilegni, uh -huh és ez már eleve megváltoztatja ezt a körülményt, ami amúgy normális lenne, hogy nem szükséges a gátmetés, csak nagyon ritkán, szintén csak problémás esetben, és nem rutinszerűen. De ott fönn az ágyon ez megint másként alakul. Azért mondom, hogy rettentő sok összetevője van azért ennek a kérdésnek. Másik SMS íronk azt írja, csak most kapcsolódtam be, de tényleg volt pofátlanul csúsztató orvosi nyilatkozat a médiában. Egy orvos császárról beszélt, mármint császármetszésről, pedig a szülőcsatornába ékelődő babát a kórházban is csak kulcsont és váltörés árán tudják kicibálni. Onnan ugyanis nem lehet kivágni, írja nekünk G. Ilyen nagyon ritkán van, de valóban ez egy ilyen eset volt, és ez valóban így, így történt volna a kórházban is. Egyébként ugyanebben, amiben ez a kisbaba meghalt, évente öt gyerek hal meg Magyarországon kórházban. Uh -huh. Ritka, mert az évi öt az nem sok. És de, ez jósolható az... előre? Jósolható ez előre? Nem, és ez az, azért ezt ö, több szülész mondja ez a szülészekrémálma, mert ez nem jósolható, egyszerűen megakad belül a szemérem csontba a vála, és nem fordul be úgy, hogy ki lehessen is. Hát a legtöbb esetben ki lehet a válelakadott gyerekeket segíteni. És ezt nem lehetett. Nem és ezt én, a én most másik legjobb kötöttje, aki évente meghal Magyarországon. Te, te ugye be belekényszerültem, elnézést, hogy itt közeszok, csak bekényszerültem be a szerepbe, hogy ugye a másik oldalt képvisem Csak tényleg a, a, az orvostársadalom nevében, így nem, mintha kijelöltek volna erre, hogy én megvédjem őket, csak tényleg zavarba ejtesz, hogy merre tart a beszélgetés, mint hogyha lennét egy alapvetően korrupt műhibákkal teli, vagy műhibákat folyamatosan produkáló orvostársadalom, aki szakmailag hozzá nem értő, illetve lusta, és itt van egy tucatnyi, ívva, ugye ön hogy 12 körülbelül ennyi, ennyi mély szíve, legmélyék tisztességes bába asszony, aki, aki hősként harcol azért, hogy, hogy itt valami fajta korrekt uh, szülési lehetőséget biztosítsanak a, a magyar anyáknak, ami gyakorlatilag ha, hogy ugye a több ezer év alatt kialakult orvostudomány nem, nem tudja megtenni. Nem csak én nem én, ezt mondtam, hát elhangzott ez, azt, azt, hogy a kórház mondtam, mennyire veszélyes, nem, mennyire szörnyű. Nem hangzott el, uram, törlem nem hangzott el, az, hogy öten meghalnak vállalakadásban, ezt a szakmai kollégium vezetője mondta el, ugyanezen eset ajnalán először a rádióban. Onnan tudjuk, mert a statisztikákat amúgy nem ismerhetjük. Az a kórházak esetében zárt. De erről tudunk, ez megjelent mindenhol. A, én egyetlen egy dolgot tudok. Az orvosokra szükség volna, hogy a problémákat elhárítsák. Az szülés ügyének szüksége volna háttérkorházakra, együttműködő orvosokra, szülészekre, hiszen akkor fordulnánk hozzájuk, amikor szükség van rá, amikor baj van, amikor az ő tudásuk szükséges. Amikor meg nem az ő tudásuk szükséges, mert egy nő szüli a saját gyerekét, akkor elegek lesznek hozzá a bábák. Itt csak ennyiről van szó. Az együttműködésről van szó. Az, hogy a, a kórházakban történnek bizony, tehát a WHO-ja ajánlás, az egy nagyon tiszta és egyszerű ajánlás, fontosan leírja, hogy milyen százalékban megengedett, hogy ezt mi jelentősen túllépjük a beavatkozásokba Magyarországon, ez mondjuk biztos. Ez nem azért, mert az orvosok rosszak, hanem mert a nők is ezt akarják. Valamitől a nőknek is így jobb. De ha vannak másmilyen nők, akik más szeretnének, azoknak joguk kéne, hogy legyen, hogy úgy szüljenek. Szerintem ott egy kicsit határ, vagy mesgyére értünk ezzel a beszélgetéssel, ugyanis most már úgy látom, hogy kezdünk átsúszni a, a magyar egészségügy jelenlegi állapotának kritizálásában, egy-két ponton, de azt szeretném még mindenképpen, mindenképpen megkérdezni, hogy a jelenleg a minisztérium által előkészített tervezet, a szabályozási tervezet, az valójában, az én az első orvosatomban úgy vettem észre, hogy gyakorlatilag az szülést azt lehetetlenné teszi. Tehát olyan feltételekhez köti, amiknek a megvalósítását vagy nagyon nehéz megvalósítani, vagy senki nem fogja magára venni ezt a terhet az orvosok közül. Öm, hogy hát megértelmetlen is, igen. Valójában így van ez? Tehát, hogy a minisztérium által jelenleg tervezet. Még nincs kész, de valóban az, amit, amiről eddig lehet tudni, vagy legalábbis szóba került, vagy kifibároktatták, hogy mit szeretnének belevenni, ilyen egész Európában sehol nincs más út. egész Európában, Amerikában sehol nem létezik olyan, hogy szakorvosnak kell jelen lennie az ilyen szülés, mivel hiszen ez egy másféle kaladat, ez a független bábának a feladatköre. se gyerekgyógyásznak, se mentőnek, se nem tudom énni fog ez még alakulni, mert folyamatos tárgyalások zajlanak. Még egy kérdés: Azokban az országokban, ahol az egészségügyi rendszer normálisan működik, és nem olyan körülményeket találunk a kórházunkban, mint hazánkban, azokban az országokban, így statisztikailag nézzük, az otthonszülés aránya az csökken, tehát megmondom, hogy mire szeretnék ki kiukadni, hogy az ember lát egy, ma egy mai, mai Magyarországon egy kórházat, akkor elmegy az ot ottszüléstől a kedve, tehát, és, és ebben semmi túlzás nincs, ugyanis ma Magyarországon pontosan tudjuk, hogy milyen állapotok vannak. Ha megfelelőek, otthonossá tett kórházi ágyak, szülőszobák állnak rendelkezésre, és nyilván vannak Európában ilyen országok, akkor az otthonszülési kedv az csökken, vagy a logika ellen dolgozva mégiscsak nő? <gül> Ö, gyakorlatilag minden itt egyforma. Körülbelül e, ezt a 3-10% közt mozog Európában, és úgy tűnik, hogy nem függ össze semmiféle kórházi helyzettel. Inkább szerintem a nőknek a saját magukhoz, a gyerekükhöz, az élethez való viszonyulásukkal függöz össze. Azt írja az egyik SMS író, hogy a gátmetszésre azért van szükség, hogy az anya visszamenjen varratszedésre és perkáljon hálapénzt. <gül> Kicsit címik Kicsit Hát igen. Minden esetre azt írják, hogy ha a kórházi szülésre kerül sor, ott is a, szüli, az, a szülésznői a, vagy hogy is hívják. A szülésznő, igen, a van. szülésznői a, a fő szerep, és hogy az orvos az Egy csak azért, az csak azért van igaz. ott, hogyha baj, le, baj lenne, körül ott vár, tehát hogy itt igazából arról van szó, hogy minden, minden tehát az esetek többségében azért természetes módon zajlik le a szülés, de akkor a szülésznő vágja át a, azt a bizonyos gátat? Nem, na, na most, én azt gondolom, hogy nekem nem tisztem ezekre a kérdések, a válaszait, tesik szíves lenni, akkor a kórházból egy tűrészt, egy tűrészt. De, Csak tetszik tudni, hogy hogy megy, megy ez. ez, hát egész biztos, hogy tetszik tudni, hogy ez, hogy megy. Nekem, nekem csak saját élményeim vannak, meg, meg, meg szülős kisőrös élményeim ez idően. Tehát erre én azt hiszem, nem vagyok hivatott válaszolni. Aha, aha értem. Tehát ő, akkor ő, a gátmetszésnek alapvetően azért nincsen veszélye, csak egy felesleges beavatkozás, erről van szó. Hát a, én szeretném azt megnézni, azt a férfit, akinek azokat a gátizmai átvágjuk, hogy az mégis veszélye nincsen, nem semmi, majd vissza megy a helyére, majd összevarják. Uh -huh, a felesleges, hát. hogy lehet felesleges egy emberi testen történt fizikai, beavatkozás. Tehát, <gül> be, egy feleslegesen egy izmot átvágni, ez számomra, szóval ezek értelmes Mhm, uh -huh, Értem. Tehát e, minek lehet köszönhető az a média hisztéria, ami lezajlott a, ennek a kicsi gyereknek a halálá, halála után közvetlenül. Ilyen jó, az tudom, a... ilyen jó az orvosoknak, a lobby képessége a médiában is ilyen rossz a bábáké? Erről van szó? Hát, a... a, a, a Magyarországon olyan rengeteg szülész van, mint Európában szintén sehol az egyfőre jutó átlag. És ezért, ezért aztán őnek itt nem csak nőgyógyászati problémákkal kell foglalkozniuk, hanem a szüléseknél is jobban jelen kell lenniük. Ahol kevesebb a nőgyógyász, ott a valódi nőgyógyászati problémákkal foglalkoznak az orvosok, és a szülész foglalkoznak a szülésekkel. Uh -huh. Meg gondolom, az abortussal is foglalkoznak az orvosok olyankor, sokkal többet. Igen. Uh -huh. Hogy kérdezzem meg, hogy a Robi kérdésére utalva, vagy visszakanyarodva egy kicsit, hogy gyakorlatilag az otthon szülések száma az, ha jól emlékszem, a híradásokból néhány százat tesz ki évente, tehát valami két ez háromszer szülés. De? Ez nem konkurencia vagy Igen, arra gondoltam, hanem hogy ez mennyire számít. piac, vagy mennyire szól ez, ez, ez egyáltalán nem számít abból a szempontból, hogy háromszáz szülésem, az már nem számít. Az viszont számít, hogyha ha, az fog kiderülni, hogy egy egészséges az zajló szüléshez nem szükséges orvos jelenlétes se kórházba, se otthon. Ugye ez már számít, mert akkor hirtelen a szülésnők is a bábát válnak ennek a történetnek a főszereplőidé. Hányan vannak önök, akik otthon segítik a szülést? Hát uh, 10-12 személy, egy, ha jól igen, tudom. Igen, körülbelül annyian vannak változik, hogy a szám is, mert Hát, hogyha, hogyha esetleg természetes módon egyszerre több szülés indul el <coughs> valamelyiküknek a klientúrájában, nem veszélyes vajon ez az alacsony szám? Tehát biztos, meg, hogy minden, meg mindenhova vannak, oda tudnak érni? Meg vannak oldva ezek a dolgok struktúrát, a működtek, mm. de hát most, most várjuk a szabályozás, mert ez valóban addig most már így nem jó. Uh -huh. Mit tudnak kínálni a, a, a, azoknak, akik mondjuk kevésbé pénzesek, és mondjuk nincsen pénzük Hála pénzre, a kórházba bemennek, ott TB alapon mégiscsak meg tudnak szülni. Önöknél azért gondolom, hogy fizetni kell. Nálunk alapítványi támogatást kell, lehet fizetni a szülések kapcsán, mindenki annyit fizet, amennyit tud. Uh -huh. hát, akkor, hát akkor ugyanaz megy, mint a kórházban, mert a hálapénzintézménye is valami ilyesmi, hogyha jól tudom. Hát kérem szépen, én nem tartom egy csöppet, normálisnak, hogy TB Egyáltalán adókat fizető állampolgárok nem kapják ki a jósukat a szülés kapcsán, meg a gyerek kapcsán a, a, a társadalombiztosítástól, és nem tartom sem normálisnak, hogy az ebbe dolgozó szakembereknek ne legyen fizetése. Tehát nem gondolom, hogy olyan, mint a állapénz, bár abból a szempontból, hogy önkéntesen lehet adakozni, abból a szempontból az. Mm -hmm. Értem. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és nagyon-nagyon reméljük, hogy a jó nem sokára megszűnnek, és le lesz a kérdés úgy, ahogy kell. Úgy legyen. Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük legyen. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Egy ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Szóval az a kérdés, hogy ö, elsősorban azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy mennyire bízik valaki a magyar egészségügyi rendszerben. És ö, nyilván mindenki úgy dönt, hogy hogyan, tehát mi a nagyobb rizikó és mi a kisebb rizikó. Mindenki a kisebb rizikó felé próbál mozogni. És van, aki úgy érzi, hogy Rohadt nagy veszélye van annak, ha nem megyek kórházba, mert beüthet valami komplikáció, ezért bemegyek mindenképpen, és bár szeretném, hogy harmonikus körülmények között szülessen meg a kisgyerekem, azért az első rendű az csak az, hogy egészséges legyen. A másik ember, az meg feltételezésem szerint úgy gondolkodik, hogy egy a lényeg, hogy, hogy senki ne roncsa el azt, ami természetes módon az evolúció, több százmillió évén keresztül így, hogy mondjam, így kialakult. Tehát azért az, az hogy az anya megszüli a gyerekét, ez az emberiség evolúciójának egy nagyon-nagyon-nagyon régi gyártmánya ez a folyamat. És, és is most is bemenni, a kórház, bemenni a kórházba, és rábízni magad orvosokra, akik mindenféle szikékkel vagdosnak, meg én nem tudom, hogy tehát így, ők abban látják a rizikót, tehát meggyőződésem szerint, és onnan is tudom, hogy beszéltem anyákkal, akik otthon szültek, és ők elmondták azt, hogy ők, ők, ők nem vállalják be azt a rizikót, hogy rábízzák magukat egy orvosa, és, és nekem ilyenkor általában John Fitzgerald Kennedy-nek a, a mondása vetül fel a, a fejembe, ő mondta azt, hogy, hogy háború vagy béke kérdésében sose kér tanácsot a katonáktól, a katonatisztektől, vagy a tábornokoktól, mert ők mindig a háborúra készülnek. Őnekik az a hivatásuk, hogy háborúzzanak. Tehát ők, ők, ők, ők, ők békeidőben, ők fölöslegesek. És ezért háború vagy béke kérdésében ők mindig a háborúra fognak szavazni. És ugyanez a helyzet az orvossal. Tehát egy orvos, és én már nagyon-nagyon-nagyon sokszor ö, voltam úgy, hogy így bemész az orvoshoz, megmutatod a leleteidet, és mondja, hogy mindjárt adom az időpontot, hát ö, ö, áprilisban, hát olyan három hét múlva kéne befeküdni, és akkor elvégezzük a műtétet. Tehát, és ez, a, ez velem többször előfordult, hogy kiírták nekem a műtétet, nekem egy sérven van, mondjuk azóta sem operáltak meg, most éppen tünetmentes vagyok, aztán van, hogy kijön, olyankor gyógytornázni kell, stb. Mindegy, ez az én személyes tapasztalatom, hogy egy orvos az arra készül, hogy műtsön. És őnek neki az a feladata, hogy műtsön, és hogyha ott a lelet, nagyszerű, nagyon jó, április 21-en nagyon jó akkor komütünk. Tehát, hogy, hogy ő, ő neki nem drága, de azért néhány dolog, tehát a, ebben a kérdésben a bábák is katonák. Tehát ők is ugye nem kívülállók, hanem nyilván van ők is szakmailag gondolkodásukat, tehát benne vannak a játékban, és ők is valamit el akarnak érni, tehát szerintem ezért volt példa. Az evolúciós szülés, hogy ev, ugye ezt a természet teremtett és százezer évek óta szülünk, meg lehet nézni a csecsemő halandóságokat mondjuk 200 évvel ezelőtt milyen volt, az, hogy ez a szám durván lecsökkent, ez az orvostudomány fejlődésének köszönhet. Hát ez tény. A, ö, Nekem igazából a, szóval ez egy nagyon kényes kérdés, ugye, ahol járunk. Szerintem itt most főleg a hallgatók ugye a műsor karakteréből is fakadó. Hogy nyilvánvalóan ellene vannak a, az egészségügy szörnyű, korrupciót. Látja, mindenki volt már korrázva, én is így vök vele, nálam jobban senki sem tud fölháborodni, vagy szóval én osztom mindenkinek az indulatait. Csak azt mondom, hogy azért döntsük el, hogy most tényleg ebben a dimenzióban beszélünk róla, hogy mi a jelenlegi magyar valóság, és tényleg milyen rakás szerencsétlenség az, ami a mai magyar egészségügy, vagy pedig arról beszélünk, hogy milyen lenne, ha jó lenne. Ne. Mi az ideális? Szerintem azért veszélyes, hogy, hogyha arról beszélünk, hogy milyen most, mert akkor lemondunk arról, hogy az egészségügyi rendszer is valaha rendben lesz. Én nekem a feltevésem az, ugye ez, ez egy nagyon-nagyon rossz ér, hogy mindig haltak meg gyermekek. Persze, mindig haltak meg. De meg kell nézni, hogy ugye milyen okokból halnak meg. Hogyha egy bába asszony felelőtlensége miatt, vagy pedig egy képzett szülész nőgyógyász felelőtlensége miatt hal meg egy gyermek, az ugyanolyan tragédia, nem? Tehát szerintem itt nem, nem lehet -e súlyozni ezt a dolgot. Mindenhol a legjobb, hogyha felkészült szakemberek vannak. De, és az, tudom, az, az, hogy az, nincsenek, állj, és meg, tudom, hogy meg. szörnyű az egészségügyben, ami van. Tehát elképzelhető, hogy ma jó döntés elkerülni az egészségügyet, én um, ezt elfogadom. Ez, ne, ne, egy, egyébként pontosan attól szerencsétlen időben jött ez a kérdés, és ez a idézőbe társadalmi mert hogy sajnos pontosan tudjuk, hogy a mai egészségügy a mai magyar egészségügy beteg. Szerencsétlen időben érkezett, az utóbbi 20 év bármelyik pillanatában érkezett. Persze, persze, persze, persze, Róvi, csak azért, azért nem, mert pontosan elveszítjük, amikor arra hivatkozunk, hogy azért szülök otthon, mert nem megyek be egy kórházba, az nem lehet érv hosszú távon és egyébként általánosságban véve az otthonszülés kérdésében. Persze, tudjuk, hogy milyenek az egészségügyi állapotok, de ne ez alapján döntsük el azt, hogy milyen lesz a szabályozás, mi lesz az otthonszülés sorsa. Ez az egyik. A másik pedig a másik oldalon a hogy hogy tehát igen, 200 évvel ezelőtt nyilván nagyon sokkal nagyságrendekkel többen haltak meg a szülésben, haltak meg születés közben. De egy dolgot ne felejtsünk el, tehát a mai magyar bábák nem elvisznek egy barlangba a terhességed első pillanatában, hanem végig orvosi felügyelet mellett vagy. És a hatodik hónapban azt mondja az útrahang után az orvos, hogy figyelj, ez necses, akkor nem fogsz otthon szülni. Persze, te, ez nem, én nem arra te, mondtam válasznak, hanem csak ennek a, a amit Robi mondott, az, hogy hát ez ugye egy mennyire természetes dolog. Én erre mondtam válasznak, nem arra, hogy tehát nyilvánvaló, hogy most arja. nem ez a helyzet. Hogy, nyilvánvaló, hogy egy természetes természetes körülmények között sokkal nagyobb a gyerekhalandóság. de hát. Soha nem mondta egyetlen egy bába asszony sem, hogy ne végezzenek el. De én mondtam, el. hogy mondta, ultra, nem ultra, mondta. Igen, ultrahangos stb. Nem értek. kellene az orvostudománynak ezeket, a, ezeket az áldomásait, ezeket sútba dobni, hogy például ultrahangos vizsgálat, stb. stb., amellyel meg lehet állapítani előre, hogy számíthatnak-e komplikációra. Innentől kezdve már szintiszta a matematika. Hány esetben lép fel komplikáció a, azok közül az esetek közül, a hányszor ultrahang és az egyéb vizsgálatok korábban nem jeleztek komplikációt. Nem szerintem nem matematika, nem fizika, ahol fölkészült a, a lehetőségekre is, amik történhetnek. Na azt mondom, hogy bizonyos komplikációk lehető, felmerülhetnek, amit nem lehet előre látni. Akkor mi az esély arra, hogy elhárítsuk ezt? Egy ideális világban, ami nincs, hangsúlyozom, a kórházban nagyobb az esély erre. A Jelenleg a mai magyar egészségügy állapotai alapján könnyen lehet, hogy sajnos nem sajnos nem nagyobb az esély, hogy kórházban el lehet hárítani ezeket a problémákat. Igen, de mondom, tehát, hagy, tegyük fel, hogy ideális lenne az egészségügy, tegyük az egészségügy fel. állapota. Akkor is elmondható lenne, hogy a szülés az nem minden pillanatban, mert az orvos nem minden pillanatban van, ott van, hogy éppen abortusz, hogy egy ideális egészségügyben Azért nem abortusz. Remélem nincs, de Igen, persze hogy lehet. Lehet egy éppen, én nem tudom, más nőgyógyászati műtétet, vagy más szülés, vagy én nem tudom, és akkor be kell indítani a szülést egy jó kis injekcióval. Szerintem ez ideális? Szerintem nincsen ideális egészségügyben Ó, most ezt, az ideális a vacsévél. normális így dolog. Nem normális dolog. Ez például, hogy beindítják a szülést, akkor ebben ugye egyetértünk. Ö, ugye? Biztos nem vagyok szakember valószínűleg nem. De egy rossz, rossz nem rossz beideg, hogy... bocsánat, de ez egy rosszbeidegződés. Tehát, tehát az ez azért így ne megy. ne és ne abból induljunk ki, hogy a mai magyar egészségügyben egy rossz beidegződés véget kell nekünk valami teljesen alternatív megoldást keresni arra, hogy gyógyítsuk magunkat vagy szülhessünk otthon vagy bármit. De de jól látom, hogy pont vele, tehát azt mondod, amit én a részében egyetértek veled. De ha már a fizikát említetted, itt írja az SMS író, a létező gravitációs erő miatt természetes, hogy álló gugoló helyzetben könnyebb a szülés. Na most bemenni a kórházba és azt mondani, hogy nem ecszük át a gátat, inkább egy kicsit gugolok és egyszerűbb lesz a dolog. Megszülöm én úgy, meg itt írja a másik SMS író, hogy hogy az ő gyerekének például kenőtsel kenték a fejét, miközben született, és így sikerült elkerülni a gátmetszést. És hogy vannak ilyen bababarátkorházak, stb. Csomó olyan, csomó olyan Faj módszer rá. van, amivel el lehet kerülni a gátmetszést. De hívjunk el már, föl, tényleg egy orvosk. Miért mettenek gátat? Miért? Én nem tudom, 70 ezekben. Ennyi, ennyire rosszak emberek? Nézd, mi? ismét ott tartunk, ismét ott tartunk, hogy kiderült, hogy a Magyarországon elvégzett mandola műteteknek a 80 a például teljesen fölösleges, kizárólag a rutin keretéért. töltetek. ha ez, ez igaz, szörnyű, akkor ki az orvosokat. Persze, hogy é, szörnyű. Bolj, hát ez, miért van ez? Egyébként egy záróéres is gondolat, a legszebb az egészben, hogy az szülésről három férfi vitatkozik.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 Sziasztok, úgy beszéltek a szülész orvosokról, mintha szörnyetegek lennének, írja Inez. Én kórházban szültem, fájdalom nélkül a gátmetszést nem éreztem, mert érzéstelenítőt kaptam. És két nap alatt gyógyult be, és a kisbabám sem sérült, gondosan kipucolták a légutakat. Nem maszek kórház volt, írja Inez. Csak hát Inez azt az érzéstelenítőt a gyereked is megkapta, azt tudjad demagógok vagytok, írja az SMS író ha egyetlen csecsemű is meghal miatt már nem éri meg, nem számítanak sem a statisztikák, sem az utólagos magyarázat Lala írja, azért jó hallani hogy vannak még férfiak, akiket érdekel a szülés születés kérdése a Lala is egy férfi név, nem értem Tündér Lalából gondolod? Hmm. Alajósból tudom Sok a 4 kg feletti gyerek, így kell metzeni különben a nő szakad Csak fizika? És sajnos a nők nehezen váltanak orvost. Meg ha érzik is, hogy gáz az orvos, akkor is képte, képesek maradni, mert már megszoktam alapon. Három fiam születésénél voltam jelen, írja együtyű. Az első terhességnél minden rendben volt mégis egy nem várt vérzés lépett fel A párom életéért komoly munka folyt És vérre volt szükség a kórházban mindez rendelkezésre állt Mindhárom esetben az István kórházban volt a szülés Megkaptunk minden törődést, szakértelmet Ma is hálás vagyok ezért Doktornőnk pénzt nem fogadott el Csak egy gondolat az otthonszüléshez Bátran ted, amennyiben tudod, hogy nálatok semmi komplikáció nem lép fel és most legidősebb tíz éves fiamra is anyára gondolok, meg az utána következőkre. Lehet, hogy én szerencsés vagyok. Te is? Akkor hajrá otthon. Ja, és mi van, ha mégsem? Óriási dolog az apaság, én biztos nem kockáztatnék. Hát, szóval akkor abban maradunk, hogy... hogy otthon szülni is kockázatos meg kórházban szülni is kockázatos de akkor a megoldás az valószínűleg nem az kéne, hogy legyen hogy mindenki szüljön kórházban, olyan kórházban amely kórházban a szülés az veszélyes és a műhibák temérdekek és ráadásul különböző fölösleges injekciók meggátmetszések, meg egyebek történnek de nem is az a megoldás, hogy a kórháztól távol szüljünk mondjuk otthon pusztán csak azért, mert a kórházi állapotok azok ilyenek, hanem az lenne a megoldás hogy a kórházak rendszerét illetve a kórházban születés rendszerét olyan mértékben kellene átalakítani hogy a kórházi szülés az emlékeztessen az otthon szülésre hogy azzal a, azzal a fajta harmóniával tudjon megszületni egy gyerek akár kórházban mint ahogyan otthon, de hogyha jól tudom, vannak ilyen otthonok. Tehát vannak olyan lakások, ez egy ilyen apartmant képzelj el, ami pontosan olyan, mint egy ilyen kis lakás, kis ágyjal, meg kanapéval, meg mindennel, és akkor oda vonul szülni a, a, az anyuka. Jelen van egy orvos, mert hogy, hogy, hogy orvos ebben az esetben is jelen van értelemszerűen, csak mondjuk nem egy kórházban végzi, hanem mondjuk egy, egy a, egy, ilyen, egy ilyen lakásban. És abban az esetben, hogyha bármilyen komplikáció lép fel, akkor a szomszédos mit tudom én 6x4-es szobát így kinyitják, tehát a két szárnyas ajtót kinyitják, és ott van bent egy komplett műtő minden felszereléssel, amit csak akarsz, és akkor ott azonnal minden életmentő ö, beavatkozásra lehetőség van. Mi szólnál mondjuk egy ilyen apartmanhoz, és akkor megvan az szülés illúziója, ö, el lehet menni a végsőkig természetes körülmények között, és megszülni a gyereket de minden 350. esetben, vagy 150. esetben, amikor valóban felép egy előre, nem látható komplikáció, ki lehet nyitni a két szárnyas ajtót, és át lehet tolni a műtőbe az anyukát. Ezt szívemből szóltál, tehát ez szerintem az ideális. Mert én most kezdtem a konszenzustra, amit tudunk ez, érteni. Ez de tökéletes, amit elmondál, egyébként, ha jól tudom, ez, tehát ez a valóság még nem ez, ahogy mondta. Tehát tudtommal, már vannak ilyen úgynevezett születésházak vannak, ahol nem is bábák, hanem dulák segítik a, a szülést. Ha jó, igazából itt ugye lehetne arról hogy mérjár mindig nyelvújítással, hogyha valami új dolgot próbálnak, bevezetni, mert, tehát szülő otthon meg bába, az nem jó szak, de ez más kérdés. A maga ott, ott nincsen. tehát tudtommal ott. Ö, a, ahol vannak ilyen apartmanok, ott nincsen az a, az a kinyitható ajtó, tehát nincsen egy úgy felszerelt műtő, ahol olyan vérkészletek vannak, amit itt most az SMS ért, amire szükség lehet. Tehát annyira nem felkészültek, de hogyha ezt el lehetne érni, tehát ez tényleg működne, ez tökéletes lenne. Azért az jó Ha visszaveznétek már az Atlanti-óceánon innenre. Mert, mert, mert hogy a, amiről Na, hogy ti valenne, beszéltek... átneveznék az Atlanti óceánon, mert ott privát egészségügy van. Tehát azért Robi, Robi, jó, a jó, maradjunk rá. a mai magyar realités egy kicsit úgy érzem, hogy elkanyarodott morális értelemben a kérdés vagy a kérdés megítélése abba az, a, a biztonság jövő irányába. én nem kötöm fel, mert vannak olyan polesetek, ahol kimész a szélvédőn, és az ment meg. De ott az az egy. És azzal a különbséggel, hogy a mellette ülő gyereket sem kötötted be. Mert ha nem ész azokkal a lehetőségekkel, amiket a kor, a tudomány és az orvos társadalom számunkra biztosít, akkor, akkor azt azért tegyük hozzá, hogy hogy az, az iszonyatosan nagy felőtlenség, még akkor is, hogyha az előzetes vizsgálatok, illetve a terhesség alapján egyértelműen elmondható az, hogy kicsi a rizikó. És itt jön be az a kérdés, hogy ennek a rendszernek a tökéletlensége nem ad jogalapot egy másik rendszer működéséhez. Zoli azt kérdezi, száz éve mekkora volt a halandóság, Akkoriban az otthon szülés volt a megszokott, csak hogy Zoli száz évvel ezelőtt nem létezett ultrahangos vizsgálat, meg nem létezett egy csomó más vizsgálati módszer, amellyel a veszélyeztetett terhességeket lehet jósolni. Tehát ma már pontosan tudjuk, hogyha ha mondjuk placentapréviás terhesség lép fel, mondjuk mint én hozzátapad a placentához a magzat, és akkor azt le kell vágni róla, és abban az esetben el sem mennek odáig, hogy a szülés induljon, hanem császármeccsést alkalmaznak, és akkor ez egy operáció. Tehát egy, egy csomó esetben előre lehet látni, hogy na, ha, ha most nem lett volna ez a készülék, amivel, amivel elvékeztük ezt a vizsgálatot, akkor hülye fejünkkel beindítottuk volna a szülést, és elvérzik a gyerek is, az anya is. De ma már, egy, ma már ilyen helyzetek nem fordulnak, vagy ritkábban fordulnak elő, mert jósolható előre, hogy egy ilyen születés az halállal végződne, e vagy sem, és, és ilyen esetben természetesen szó sincs otthon szülésről. Jelentős részben jósolhat, még nem igen. minden esetben. Nyilván nem minden esetben. Még egy apró észrevétel. Ugye elhangzott a beszélgetés során az, hogy, hogy gyakorlatilag előfordul, és akkor ezt egyik idézőjelbe, mert igazából nem tudhatjuk, hogy pontosan mi, milyen számok állnak el mögött az állítás mögött, az, hogy bizonyos orvosok kényelmi okokból beindítanak szülést előbb, mint ahogy, azt, mint ahogy ez a természet fogva fogva gyakran az anyák kérdésére tehát na, is na nem, igen, és is itt, van itt jön be az a kérdés, hogy a bulvárlapokat lapozgatva, így feltűnt mostanában az, hogy a legtöbb sztár 8 hónapra szül mert hogy de, de, de, de most figyelj és akkor a lényeg a következőnek az hogy hát ugye a poci ne repedjen szét, a cici cici ne nyúljon meg, az hogy a gyerek ettől veszélybe kerül, az nem érdekes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 El voltam ragadtatva Kepes Andrásnak, aki rohanását halva. Ugye ő két nappal ezelőtt a Mokka című reggeli műsor vendége volt, ahol Jakubcsek Gabriellának, akit egyébként én bevallom őszintén nagyon kedvelek, de most hagyjuk Jakupcseket. Jakubcsek Gabriellának, én nem bírálom Jakupcseket, szerintem nagyon jó stílusa van. Szerintem egyébként így Egyébként vagy a. Most már lépjünk, hagy, tűnt, jól, lépjünk, túl, tűnt, jól, lépjünk tűnt, mert ez egy külön vita lesz. Mielőtt félretettem volna Jakubcseket, nem el, hogy te vagy vele. Így Havas Herik és Csiszár Jenő után Jakub csak Gabriella az egy felüdülés szerintem az ország tévénéző népének. Tehát azért, na hagyjuk csak. Hoha. Bizony, bizony. Jó, mindegy. Lép, lépjünk próbálj, tól, mert ez egy több lesz. A téban maradni. Jó. Máshova vezet egyébként ez a vita. Tehát az, hogy képes, képes Nem a szülőszobába. a képes beszólni a TV2-nek, meg, meg az egész média hazugságnak olyan imponáló energiákkal, olyan, olyan kőkeményen és olyan hihetetlenül megkérdőjelezhetetlenül, de tényleg, hogy, hogy Jakubcsák csak úgy kapkodta le a levegőt, és nem, nem győzött el határolódni attól, amit Kepes mondott, holott Jakubcsák számára is nyilvánvaló volt, hogy Kepesnek igaza van, mert, mert átjött, tehát keresztül jött, hogy ennek az embernek itt igaza van. Kepes, Kepesen megtod, hogy mit láttam? Mondd el, hogy mi történt, mert át ha nem mindenki tudja. Arról van szó, hogy a TV2-nek a hírműsora, a tények, <tos> az nem tényeket, hanem kifejezett, hogy is mondjam, csúsztatásokat, dezinformációt közölt ezzel az szülési ügyjel kapcsolatban. Tehát meghamisította a tényeket, és a tények című műsor ismétlem. és Kepes András ezt nagyon-nagyon sérelmezte, és elmondta a Mokkában, hogy, hogy szakmai felkészületlenség, morális alkalmatlanság lustaság és egyéb okok miatt a, a, a TV2 tények című műsora dezinformált és, és, és meghamisította a valóságot. És hát akkor, akkor ott, ott Jakub csak nem győzött elhatárolódni. Valóta nem tudom, hogy miért kéne ilyenkor elhatárolni. Nyilván a saját állását féltette. Nyilván erről szó. Egyéb, egyébként, egyébként, egyébként képes, én, én azt láttam képesen, hogy, hogy egy olyan figura, aki meggyógyult a rákból, és ez ez olyan belső energia készleteket szabadított fel benne, hogy ő előtte most már nem áll meg sem isten sem ember, tehát hogy egyszerűen egyszerűen mondjam, kapott egy, kapott egy, olyan, kapott egy új, új esélyt, egy új lehetőséget, és, a, és, és innentől kezdve nem hajlandó megalkudni, nem hajlandó kompromisszumokat kötni. És szerintem ilyen embereknek kéne a médiában dolgozni. Ilyen figuráknak egyébként Kepest, még ezelőtt a betegsége és gyógyulása előtt, már ezelőtt is nagyon kedveltem, és nagyon alkalmasnak találtam arra, hogy képernyőn szerepeljen. Egyébként nagyon kevesen vannak sajnos olyanok, akiket ilyen alkalmasnak találok, mint Kepes András. Amit most láttam, ez a kiállása, ez a keménysége, ez a kérlelhetetlensége, ez, ez annyira imponáló volt, hogy szeretném képes Andrást a jövőben is a képernyőn látni. Bár úgy gondolom, hogy ezzel a kirohanásával az esélye erre nem javult. Én szeretném olyan kérdésekben látni őt kirohanni, amelyekben ő nem, nem egyértelműen valamit képvisel. És erről is beszélni kell. Nézd, az szóval az olyan kérdésekben kéne, hogy az igazságérzete szintén ugyanennyira helyén legyen, amiben nem ennyire érintett. Mert hogy képes Andrásnak nem titok, a felesége mindkétszer otthon. Nem, szült. nem, nem, ez már itt, itt, itt nem stimmel. Nem, nem, nem, nem. A felesége egyszer, szült. Szült otthon, tehát az egyik gyermekük született ah, otthon, egyik? és az egyik lánya szült otthon, tehát az egyik unokája és az egyik gyermeke így, született otthon. így értem, tehát akkor tehát az az unokája így, is, tisztázza a gyermeke is. De töb Többek született. között ugye erre a csúsztatásra is berágott, de szerintem Kepesnek hmm. a kirohanása az, az már teljesen más vizekre vesz. Tehát az, hogy ennek a témának a kapcsán olvasott be a TV2-nek a saját legnézettebb műsorságukban, <tos> élőadásban, az egy csodálatos pillanat volt. Azon túl, hogy ennek azért iszonyatosan nagy jelentősége van. Mégpedig nem pontosan azért, mert ezt Kepes András tette meg. Tehát ma, ma, a mai magyar médiában, is egyébként az egész közéletre érvényes, nagyítóval kell keresni hiteles embereket. Ezeknek a hiteles embereknek az egyike Kepes András, aki a magat higatságával a, a bölcsességével. Hitelével. hitelével. Ez a szó ez azért jelent, Egyet egyetlen, Nem, nem, nem ez komolyan mondom. Tehát igazából nem kenyerem képes Andrásnak itt most belnyelni, vagy én nem szeretném, hogy most őt fényezzük, de annak iszonyatosan a jelentősége van, hogy egy olyan hiteles ember, mint ő, teljesen nyugodtan, mindenféle indulattól mentesen, tárgyilagosan gyakorlatilag lealázta a TV2-t a saját műsorában. Persze, Bárdosnak utána volt erre egy viszontválaszod de hát az már mit annyira... Mit válaszolta Akkor ismertessük öh, már. Körülbelül arról szólt, hogy nem érzi... Nem érzi miért volna kepes András az ezt a viselkedést, mert hogy Mijatom. egy olyan felkészült stáb, mint a TV2 Tények Brigádja, akik több diplomás, több nyelvet beszélő fiatalokból állnak, az ő felkészültségüket megkérdőjelezni, bla bla, bla bla bla Tehát nem, nem lett volna szabad megszólalni. Tehát ez az, amikor kiütnek, és még üvöltesz a padlóról, hogy gyereké, ki, gyere ki, nem kell. Tehát ezt nem kellett volna kommentálni, és egyébként remélem, hogy nagyon sokan vannak ezzel úgy, ahogy most ezt a kérdést mi látjuk, hogy ennek a, ennek a és hogy ennek a kepes kiruhanásnak, ha ezt lehet kiruhanásnak nevezni, mert egyáltalán nem volt az, ennek a beolvasásnak, ennek hatalmas jelentősége van. És az, az, ha a TV2-ben nem kapcsolnak hogy olyan, olyan kvalitású embereket ültetnek a képernyő elé műsort vezetni, akik ilyenkor már csak egy dolgot tudnak mondani, hogy nekem el kell határolódnom, szóval ne hülyéskedjünk. Bohózat volt az egész, egyébként szerencsétlen Jakubcsák pontosan érezte, hogy nem ellene irányul a kirúhanás, mint Persze. ahogy Kepes pontosan el is Persze. mondta neki azt, Persze. hogy ne vegye magára. Ö, szegénykém ott csak egy, nem is tudom, egy mellékszereplő volt ebben a történetben, igen, és igen. igazából ő szíveszerűen kiront volna a, féltette, a, a az állását, de hát könyörgöm ebben az országban mindenki félti az állását. Ezért nincsenek sztrájkok. -ok. De ez komoly. Ezért, ezért, nem tekintetel... ezért nem képviseli senki a saját jogait a saját munkahelyén. Én azt gondolom, hogy Jakub Cs. Gabriellának joga van egy ilyen helyzetben fenntartani a lehetőségét annak, hogy az ők kenyíradói bizony hibáztak. Tehát Jakub Cs. Gabriellának nem kötelesség egy ilyen helyzetben elvtelenül bevédeni, a pusztán csak azért, mert ő ugyanennek a cégnek az alkalmazásában áll, amelynek Bárdos András és a tények stábja, pusztán ezért nem kötelessége neki elhatárolódni, mert itt most, tehát ő, hogyha jól tudom, tájékoztató az igazságnak, meg Jó, a nem. nézőnek tartozik, nem. nem pedig a kenyéradóinak, tehát hogy ő neki ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy azt az attitűdöt helyesebb lett volna felvenni, hogy hát ebben a kérdésben melyek voltak, akkor hát András a dezinformációnak, a, a konkrét tények mik voltak, hogy miket mondtak, ehhez képest hogy van, aha, tehát te azt állítod, hogy ezzel kapcsolatban akkor majd meg kell kérdezni a tények stábját is. Tehát el lehet játszani ezt az objektív figurát anélkül is, hogy valakitől, akinek nyilvánvalóan igaza van, el kell ilyen határolót. Robi, persze. hát sem... itt ugye egy a érted, Jakub Cs, Gabriel, de pont, tehát most egy ilyen, egy ilyen szakmai profizmusról beszéltél, ez egy, ami ez egy, ezek ez szerint ez nem Kedvelem. Azért mm. még megfogalmazhatok egy kritikát. De akkor mondjuk ezt is, hogy ezt tulajdonképpen ő ott tehát nagyon rosszul kezelte. Hát ő ott ebben a helyzetben, ezt, hogy ő elhatárolódott, és ráadásul ezt ő is egészen biztosan érezte, mert még kifejezésre is juttatta. Tehát nem azt mondta, hogy András, fel vagyok háborodva azon, amit mondasz, és elhatárolódok minden szavattól, hanem azt mondta, hogy tudod, András, hogy nekem most el kell tőled határozni. Tehát így kifejezésre juttatta, hogy nekem ebben a helyzetben meg van kötve a kezem. Amit most mondok, nem a véleményem, hanem a helyzetemből fakad. Az ez a munkaszerződésemben, hát erről van igen, szó. Szóval, engem, engem szerződés kötelez arra, hogy most ezeket a, ezeket a verbális formulákat, ezeket a fonémákat az ajkaimmal formálva, rezektetve a levegőt, ezek elhangozzanak a számból. Ez nem tükrözi az én véleményemet, de most úgy kell csinálnom András, ugye te is és a nézők is tudjátok ezt. Tehát ilyen módon fejezte ki azt, hogy ő elhatárolódik. Hát a akkor a másik és izgalmas kérdés szerintem, hogy ilyenkor miért, szóval, nekem ilyen módon kell kifejeznem magamat én ott, akkor nem szívesen maradok. Tehát, hogy, hogy nem, nem kötelező senkinek ilyen szerződéseket aláírni. Nem, de, de, de, most, de nézd, hó végén kapsz meg... csekkeket, tehát azért nézd, valami is, van valamiből. De nézd, ez is úgy megy, hogy mindenki von egy mérleget. Hát nyilvánvaló, hogy Jakub Csak Gabriella számára sem a pozitív tartományban, vagy a, vagy a pro serpenyőben van ez az élmény, hanem a kontra De hát nyilván a pró is, meg az kontra serpenyőbe is. Aztán, hogy általában azt kérjük számon, ezeket a kis kompromisszumokat kérjük számon, hogy miért kötik meg, megadják hát adják a legboldogabb, hogyha a médiával az lenne a legnagyobb probléma, hogy egy ilyen helyzetben, amikor megszólal a, nem tudom én, a kepes András és elmondja a frankót, akkor a Jakubcseg Gabriel azt mondja, hogy hát tudod, hogy nekem most nél lényegesen nagyobb problémák vannak a médiában. Tehát ez a mondtuk, hogy mi a probléma. A, a, a magyar média sor vagy közkatonáival próbáltok most, vagy azokon próbáltok fogást találni, amikor gyakorlatilag ők munkavállalók is nem arról szól a történet, hogy Jakub Csak mennyire volt idéten abban a szituációban, mennyire nem. Nyilván a munkaszerződése lebegett a szem előtt, ahol konkrétan le van írva, hogyha valaki csúnyát mond, neki azonnal fel kell sikítani, hogy én ettől elhatárolodom, legyen az bármi is. Tehát, ne, főleg, az, ne, után, főleg ne, az után ne, hogy Havas Henrikkel szerződést bontott a TV2, mert kritizálta a főnökeit ezek, <gül> után, <gül> ezek után már nem is biztos, hogy apróbetűs része ez a munka szerződésben igen, igen, igen, meg volt a precedens hogy ne, ez nem vezet jóra ha? Most tényleg csak, hogy értsem, tehát most őt védjük, hogy tulajdonképpen milyen igaza volt, hogy jól megvédte magát, és igaza volt, mert nem, nem, nem, nem tehát most azért épp, a csekkért megtette a gészet. Nem, most őt éppen bíráljuk, te félreért a válhelyzetet. Félre most giotin alá teszitek a fejét, morális kérdésük miatt, amikor pontosan tudjuk, hogy semmi más, mint egy munkavállalónál, a médiumnál, aztán kalap. A médiummal van a probléma, és ezt Kepes világosan elmondta a beszélgetésnek. Óriási jelentősége van az, de várj, vele, Robi, ne haragudj. Tehát az, hogy sok helyütt elhangzik az, hogy kritizáljuk a, a két ö, kereskedelmi, főkereskedelmi csatornát, kritizálják sok helyütt. De az, hogy valaki kendőzetlenül bemegy egy műsorba, és elküldi őket úgy, hogy ráadásul hiteles személyiség, a mondandójában nem lehetett semmilyen szempontból kifogást találni, ilyen még nem nagyon volt. Olyat már láttunk, hogy valaki üvölt a TV2 stúdiójában, de ilyet még nem láttunk. És ez akkora kritika volt Bárdos Andrásnak, a TV2-nek és ennek a két kereskedelmi csatornának, hogy finoman fejezzem ki magam, amiért még nem kaptak soha. De szerintem egyébként egyszerűen a nézettségre hajtanak. Tehát szerintem ebben a kérdésben például azért foglalták el ők ezt az álláspontot. Ezt a otthonszülés kritikus álláspontot. Mert... Mert felmérték a közvéleményt, a közvélemény az nagy részt ellenzi az otthon szülést. Ők pedig a nézettségből élnek. És mondjuk, jó, megkövezünk egy bábát élőadásba, egyetértek miért? Igen, Ett, Ezért, értek, tehát, igen a erről, van, erről van szó. És itt, hajlát, itt jött a professzor úr, hajlászak, ő megmondta, hogy ez hülyeség. És, szó, és, szó, és, és, és, és, és, és tudod mit? Hogyha van egy olyan műsoruk, mint például itt ez a műsor, amit most a kedves hallgató hallgat, amely egy vélemény műsor, akkor fogalmazanak meg olyan véleményeket, amely ő szerintük a, a hallgatóknak, vagy a nézőknek megfelel, és akkor ezzel hajházzák ők a népszerűséget, joguk van hozzá. De a tényeket, a tények című műsorban ne hamisítsák meg, mert az, az csak dezinformálás, tehát a hamis tényközlés az nem oké, vagy nem, tehát gondolom, hogy Kepes Andrásnak is ez volt a problémája. Tehát egyébként mi is állandóan megfogalmazunk véleményeket. Én úgy gondolom, hogy itt ebben a stúdióban viszonylag ritkán foglalnak helyet olyanok, akik az aktuális, aktuális nézettségi vagy hallgatottsági adatok javítása érdekében a vizsgálja a közvélemény intézeteknek a méréseit, és annak megfelelően alakítja ki a saját álláspontját. A saját nevedben Robi Lécias, igen. Nekem, ne, nekem meggyőződésem az, hogy ezeknél a kereskedelmi televízióknál mindig minden ilyen vitás kérdésben, ilyen társadalmat megosztó kérdésben a többségi álláspontot fogja elfoglalni ez a, ez a hírstáb. És nem véletlenül, ugyanis a ha egy kereskedelmi tévé az pénzt kell, hogy gyártson. Ő nem fog a népszerűtlen nézet mellett kardoskodni. Kíváncsi vagyok például, hogyha felmerülne a halálbüntetés dilemma. Na akkor bajban lennének. Mert egész nyilvánvaló, hogy itt van ez az nyuga, egész nyugati civilizáció számára morálisan egyértelmű álláspont, hogy a halálbüntetés az, az, az, az emberellenes, vagy embertelenés, hogy elfogadhatatlan. Ez az egész Európai Unióban nem létezik halálbüntetés. Tehát elég egyértelmű a helyzet. Ugyanakkor a közvélemény többsége halálbüntetés párti. És akkor most meg kéne nyilvánulnia a TV2-nek, amelyiknek hát semmi más feladata nincsen, mint hogy a, a Tények című műsor utáni Bud Spencer filmet minél többen nézzék, hogy ők most akkor megfogalmazzanak egy valamilyen véleményt, vagy egy milyen, milyen ízű, milyen hangulatú interjút készítsenek a halálbüntetés kérdésében, nagyon-nagyon nagy probléma, nagyon nagy dilemma lenne előttük, mert most akkor védelmezzék? Azt nem lehet védelmezni a halálbüntetést, mert akkor a az Atya Úristen Európai Unióságunkból, <gül> de nem lehet támadni sem a halálbüntetést, mert akkor az emberek idegesek lesznek és elkapcsolnak az RTL-ba. Ez az a pillanat, amikor elérik az objektivitást. Kintelenségből objektívek lesznek. <gül> ez micsoda ez dilemma. Szép, és igen. Gondolj, gondolj bele, hogy micsoda morális csőd, amikor gyerekek, nincs más hátra, meg kell tennünk, objektív interjúkat fogunk készíteni, objektív beszélgetéseket, középre fogunk helyezkedni, olyan lesz, mintha semmi véleményünk nem lenne erről. Jaj, ne csináljuk, nem lehetne valami, nem találunk valami megoldást mégis? Nem, ebben a helyzetben nem lehet. Robi, az a baj, hogy, hogy erre rögtön volt cáfolat, amit mondtál, hogy megpróbálnak mindig a közvéleményre egyező vonalat erősítve ráülni, gyakorlatilag egy már működő hullámra, vagy egy olyan hullámra, ami biztosan beviszi a kikötőbe a hajójukat, azaz, azaz hozza kellő profitot, de erre rögtön van cáfolat. Mégpedig lenne az, hogy politikai kérdésekben hogyan foglalnak állást. Szerintem És... sehogy. De! Hát nem, oh! Szerintem nem. De, de, de, az... Ez van, hogy nincs, nincs. A TV2 Tehát nem az... foglal a, állást? Tud. Hát... Hogy ö... hívják az egészségügyi miniszter asszonyunkat? Molnár? Mi Molnár? Az? Jól emlékszem a nevére. Molnár Ágnes? Hát nem, horvát horvát, bocsánat, horvát Ágnes hát se ugye a minap történt, hogy Afganisztánban a férjével de várjál, de várjál, de várjál várjál, de föl, hát nem tudom mi van hát tényleg vágja át a szalagot, nem volt jó és ő vitte ki innen, mert jók az nem értem figyelj, kalantúra, hülye gyerek, bungee jumping meg hogy majd elutaztak Perúba és gyalog föl, ne viccelj. én a frontra járok el. Befizettük magunkat egy jó kis frontvonalbeli túrára. De figyelj, de a következő, de tegyük ezt az egészet félre. Tehát arra, amit mondasz, arra a következő napi mokka volt a cáfolat, mégpedig akkor, amikor a legnépszerűtene politikusunk, horvát Ágnes, so ha jól emlékszem a nevére, behívják reggeli beszélgetésekre, és így ilyen lájtosan finoman nyalják a combját, nevezetesen Jakubsek Gabriela volt ez, aki jó jól Jaj, erotikus képvisel. Jól erotikus Jól, jól, jól, jól, jól, jól, jól mit hogy mit tovább? Lehet, hogy ezt még nem is de lehet, hogy ezt csak álmodtam, ez még nem is a reggel műsorom. De várjál, ez a műsor, ez nem a te tudatalatt, az Azért, Itt a tényekről volt ugye szó. Tehát tény, pont ez a lényeg, hogy a mokka ez. És a tények az nem híradó. Tehát szerintem ott, az nem híradó, ott nincsen politika. Épp ezzel nincs állásfoglalás sem szala. A politikai tájékoztatás, vagy közélti tájékoztatás szerepének nem igazán Te felel az a meg. A politikai Más állásfoglalás. A politikai tévé mit igazából csak lövem a. Várját, de az nem politikai állásfoglalás, és nem ellentétese azzal a teóriával, amit a Robi mond, hogy mindig az aktuális. A, a legtöbbek által elfogadott véleményt próbálják szajkozni a kisebb ellenében, pontosan a népszerűség kedvéért, illetve a profit kedvéért, az, hogy meghívják a televízió műsorban azt a bukott politikust, akit kizárólag azért tettek De, az egészségügyi tercsejére. Ez, ez nem, a, ez a moka, ez a TV2, a... akit azért tettek oda, hogy majd elvégzi a piszkos munkát, aztán lapát, ráadásul az egyik legnépszerűtlenebb politikusunk, és Jakub csak nem csinál más, mint hogy 20 percen keresztül fényezi, hogy milyen aranyos volt az eretikül, és hazudott a magyar nemzet, amikor azt mondta, hogy rózsaszín, mert az lila volt, és nekem pontosan van otthon egy ilyen nem.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 Plusz. Van hátra egy negyed óra a műsorunkból, úgyhogy arra invitálnám a kedves hallgatókat, hogy a 22 34 88 1-es telefonszámunkon hívjanak minket, és legyenek szívesek, fogalmazzanak meg Ellenvéleményt könnyű lesz, mert ebben a stúdióban is különböző vélemények vannak, ugye minden vélemény ellen vélemény. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban arra szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy csak azok telefonáljanak nekünk, akik érintettek ebben a kérdésben, tehát hogy szeretnénk fenntartani azért az érintettségnek a folyamatosságát. Tehát csak kialakul a telefon. Nem az otthonszüléssel kapcsolatban. Tehát arra szeretném kérni, hogy nők és gyerekek továbbra se telefonáljanak, hanem férfiak mi egymás között, érintve vagyunk ebben a kérdésben. Mi beszéljük meg ezt, mert igazából tényleg a mi bőrünkre meg a játék igazából. A mi gátunkat meccik át, stb. stb. Úgyhogy 22-34-88 egy az a szám, amelyen hívhatóak vagyunk. Halló, halló? Hm, egy szofisztikált vélemény. Halló? Halló? Halló? Hello, szervusz, én Zsolt vagyok. Hello, Zolt. Fagyom, Zsolt nagyon-nagyon örülök, hogy férfi vagy. <gül> <gül> Igen, <Szerintem. Szülés> kérdéséről. <gül> Na, következő van, három gyermekem van. A harmadik gyermekem is kórházban született, mint a többiek. Uh, viszont ő a fellépett a szülés után valamilyen fertőzés, aminek kapcsán itt uh, a kórházban egyből tudták kezelni ezt a. A gyermeknél vagy az édesanyjánál? Gyermeknél. Na jó, de ez a fertőzés, valami, ezt gondolom, nem, várjunk. Valószínűleg egy kívülről behozott vírus. Igen, igen, de ez a fertőzés, ezt gondolom, hogy azért amikor megjelent, akkor megtapasztalták, hogy, egy, egy, hogy a gyerek... Azért... Kívülről nem látszott. De, de azonnal az járt, e tehát, e tehát mentővel már nem, nem lehetett volna bevinni a gyereket a kórházba, hogy ellássák. Tehát, e tehát ez egy font fontos volt, tehát a, hogy mondjam, az életét köszönheti a gyermeked annak, hogy akkor igen. ő már bent volt. Igen, így tehát van, az igen. a fertőzés őt elvitte volna az alatt az idő alatt, igen. amit beír a kórházba vele a mentő. Így van. Hát akkor van, a te gyermeked annak legyen, köszönheti az életét, hogy kórházban született hogy és kórházban nem otthon. Ez nem született. Ez egy elég határozott ellenvélemény volt. Másik dolog, amit én mondanék. Otthon szülés ellenében. A János Kórházban született mindhárom gyermekem, és ott azért elég barátságos alapítványi szobákat lehet, hát nagyon nem mondom, hogy kevés pénzért, de bérelni arra az időszakra, amíg a mama ott tartózkodik a gyermekével. Tudsz mondani nekünk egy összeget, nem tudom, nem kínos csak, hogy szóval hogy én kíváncsi hát lennék ez a nagyságra? Olyan, olyan, az első gyerekkel, az még 2003-ban volt, akkor ha jól emlékszem, akkor 3000 forint volt egy nap, most a harmadik gyermek az 2006-ban az olyan 6000 forint körüli összeg volt egy nap. Uh -huh. hát ez Hát egy, egy személyes, barátságos, tévés, hűtős szobák, tehát abszolút egy ö, az ember szinte majd, hogy nem egy panzióba érzi magát. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Na hát ez egy megalapozott ellenvélemény volt. Továbbra is férfiak. Férfiak hívását várjuk. Haló? Szia. Köszöntünk. Ma Palahi László vagyok. Én, Hello, László. Is, én is érintett vagyok a dologban. Világos, ezért többet Aki Az elsőt majdnem otthon szültük meg, csak aztán be kellett mennünk a kórházba. Aha, és sikerült beérni velük a kórházba? Sikerült. Nagyszerű. É, a másodikat is otthon szülte volna a feleségem, hogyha bizonyos körülmények nem szólnak közbe. Anyós? É, például. <hállás> hogy <tudtál? hállás> é, az a, az, a, az a baj, hogy például a legutolsó. Ugye, most október 10-én született eh, kislányom, második. Uh -huh. El tudom mondani, hogy. hogy Tehát akkor ilyen otthon szülősek vagy csak sosem jön össze. Eh, eh, Ezt már azért szültük otthon, és eh, kórházban, mert, mert pont közbe jött ez a geré bági körüli uh -huh. balhét. Uh -huh, uh -huh. És utólag jó döntésnek tartod. Eh, otthon is megszületett volna, tehát mm. nagyon le akartak beszélni, mert hogy, hogy az első az végül császárra született, hogy akkor a második az nem fog megszületni normál úton, de sikerült természetesen. No csak, nem, no nem kellett gátat vetszeni, pedig azt mondták, hogy mindenképpen kell. Mert hát. Csak hogy az orvosnak ugye fel kell hívnunk a figyelmét, hogyha egy van rá, egyáltalán ne nyúljon a feleségem gátjához, és azt mondta, hogy hát jó, megvan az önrendelkezési joga, de... de az orvosoknak az a véleménye, hogy hát az esetek 70-80 muszáj muszájgáltat, mert szerintem pedig ez nem igaz. De mondtátok, hogy ne és nem. nem. És végül nem kellett, igen. Tehát külön kell ilyen érdekes. Külön, külön, külön, külön kell hinni a figyelmét, hogy a feleségem szeretne abban a testpozícióban szület, szülni, amit ő akar. Nem háton fekve, mint egy beteg teknős. És végül sikerült, ugye négykézláb, enneki úgy volt a kényelmes mm. és úgy volt a jó. Mm -hmm. Tudnék még mesélni, például arról, hogy, hogy ő, ő, most Balcsicsi uh, forházba szültünk, mert hogy én is ott voltam természetesen, uh -huh. és én voltam az egyik legfőbb segítő, uh -huh. és... Ő, hát ez, ez jellemző az szülésekre, hogy így bevonják az apát, mint egy ilyen segítőt? Hát természetesen, uh -huh. abszolút, hát a, a, a, a születés egyik legfőbb oka, ugye az apa. Uh -huh. <gül> még, még, várjunk csak még, ez még a még tudomány ez. dolgozik azon, hogy ez nem legyen. Mindig is. De, hogy hogy ő, a kórházi körülmények, nem akarom ő, rövid négybetű szóval illetni, de olyanok voltak. Uh -huh. Úgy egyébként. Mert hogy a, a szülésznő, akivel mi ő, már kapcsolatot építettünk ki, az a munkaidén kívül jött be, és fontosan ezért mi neki meg is háláltuk ezt a dolgot. Ugye? Uh -huh. Hát akkor lett volna különben? Hogy? Morcos lett volna, ha nem háláljátok? Hát természetesen. Hát meg, meg lett beszélve az elején, hogy, hogy ő, hogyha egyébként nincs szolgálatba és nekünk akkor van a szülés, akkor bejön, és akkor mi tizetünk neki. Én, é, tehát akkor úgy gondolod, hogy ha lesz még gyermeked, akkor ő is otthon fog születni. Szeretnénk majd, természetesen azt nem tudom, hogy otthon fog -e születni. De hogy nem, úgy, úgy indítjátok nem, el a dolgot, hogy otthon nem, szülessen? É, hát azt nem tudom, mert ahogy, ahogy tűnik a helyzet, gyakorlatilag már börtönbe fognak csukni azért, hogyha nem lesz otthon neonatológus, meg tíz éves tapasztalattal ugye szülésznő, gyász, mert, mert hogy törvény lesz róla, és ezt meg fogják hozni, tehát teljesen illagalitásból fog szorulni az egész, és, és akkor aztán tényleg nagy kaki lesz ebből az egészből, hogyha jelenlegi tervek szerint fogják meghozni ezt a törvényt. Úgyhogy imádkozzunk, hogy ne így legyen, mert hogy egyébként a kor, annyi kórházat és szülészetet bezártak Budapesten, hogy, hogy még a, a szülőnők, ugye, már nem öt napig vannak benn a szülés után, hanem csak három vagy két napig, ugye, míg a császármetéseseket is hazaküldik, pedig, pedig alig tud járni szegény nő, ez konkrét tapasztalat, és hát egyszerűen 15 helyre jut 30-35 nő, ugye nem a szülészeten fekszenek, hanem a nőgyügyászaton meg a, meg a rákosok között. Hát köszönjük szépen, további kellemes otthon otthonszüléseket kívánunk. S még Tudnék mondani érveket. azt, azt hiszem, de még nagyon-nagyon sok férfi vár arra, hogy hozzászólhasson a témához. Köszönjük szépen. Halló, halló! Sziasztok! Hello, hello, hello, hello! Nos, itt rengeteg kérdés megfogalmazódott, de nem próbálom összesűjteni egy kicsit. Tehát nem kérdés, hanem vélemény. Nos? Elsősorban, én két gyermekem, a mind a kettőt kórházban szültük. Azért is mondom, hogy a kórházban is, ugyanúgy az apa egyébként segít és segétkezik és legfontosabb, Kórházat kell megválasztani, és orvost kell megválasztani. A de azt ugye tudod, hogyha egészségügyi reform lesz, csak ezt így hozzáfűzöm, akkor erre nem lesz lehetőség. Egészségügyi Igen. reform, reform tehát nagyon ezen... privatizált, ezen... privatizált TB. Ezzel ez? nem, nem, nem is értek egyet. Tehát a szülés azt szerintem ott, ott mindenképpen meg kéne hagyni a szülésben. Hát szerintem mindenhol lesz máshol lesz is. Ez egy annyira egy, egy, egy, egy meghitt, egy bizalomra épülő De De szerintem minden más is egyébként, amikor a tumort meccsik ki az agyadból, az is egy nagyon meghitt bizalomra épülő dolog. Az is. Na, tehát, mindegy. Most nem marajd maradjunk a szűrésnél. Ez a gátmetszés. Igen. Én például. Tehát egy, ha jó az orvos, és én, én a feleségem orvosában tökéletesen bízom ismerem. Eh, akkor csak akkor végzél a gátmetszést, és csak olyan mértékben, ahogy azt a helyzet megkívánja, ez ugyanis az utolsó momentum, míg, mielőtt a gyerek éppen, hogy csak kidugnál a fejét, akkor. Uh -huh. És ezáltal a gyereknek. Ugye az egy eléggé nagy trauma, hogy keresztüljön a szülőcsatornán, nyomorodik a feje, stb. stb. Az én két gyerekemnek öngyönyörű fejformája van, és büszke vagyok rájuk. És megmondom őszintén, a gátmetszés sokkal gyorsabban gyógyul. Van egy ismerősöm, ő máshol szült, más ö, nézetei voltak ott, a, a más hozzáállása volt a kórháznak, ott, ez, ott nem divat, ott nem csinálnak, van olyan kórház, az István például ott, ott nem csinálnak ö, gátmetszést ö, nagyon sok esetben de ott akkor is a gyerek ez ugye adottság kérdése egyrészt a nő, egyrészt a gyerek mérete határozza meg reped ha már magától reped, durvább sebb nehezebben gyógyul, kellemetlen az anyának ne csak, hogy jól értettem el tehát azt mondod, hogy van egy olyan magyar kórház ahol az az eljárás hogy nem végeznek gátmetszést tehát pont az ellenkezője a valóság mint az István kórházban szült egy ismerősömnek a felesége, két alkalommal két gyereket, és egyiknél sem és mondták, hogy mi nem Hát, Fognak. vagy legalábbis az az orvos, uh -huh. de hogy ott nem csinál. ők azért választották azt a kórházat, mert ők is azt vallják, hogy nekik nem kell gártmetszés. Na ez fontos Pedig ott laknak egy, egy, az egyik legnagyobb ilyen klinikával szemben. A Tehát akkor nem, jel jel jel együtt az, nem jár együtt az egészségügyi intézményekbe lefolytatott szülés a feltétlen gártmetszéssel? Nem, nem. Azért mondom, hogy orvosa válogatja. Persze orvosnak, orvosnak könnyebb, de mondom, a jó orvos az utolsó pillanatban, ne mm. csak a szükséges mértékben, Köszönjük Azt szépen! A helyzet, ja, mert, bocsánat, mert ezzel összefügg az, hogy mostanában. Halló? Halló? Halló, Ja Itt vagyok, oké. Okay. Igen, <gül> a vészharangot megkongattuk, egy <gül> <gül> <gül> Jó szöveg, csak ezzel összefügg. A gyerekek mérete manapság sokkal nagyobb gyerekek születnek, vajon miért? Mert már a terhes gondozásnál figyelmet kéne arra fordítani, hogy mit adnak az anyának. Fölírnak mindenféle ilyen táplálék, kiegészítő, ilyen-olyan tableteket, stb., de rendelevesen egy 4-5 kilósra nőnek a gyerekek. Ez én mindenki mind gyerekem egyik 3 kiló alatt volt egy picél, a másik 3 kiló fölött egy, picél, egy teljesen normál méret, olyan villámgyors szülés volt, hogy a fiatlan. Tehát az a másik, hogy, hogy igen, egy 4 kilós gyereket nem lehet úgy megszülni. És hozzáteszem, a feleségem nem szedte ezeket a, a tápanyagokat, hanem tehát normális étkezéssel, ö, megválogatott étkezéssel, zöldségekkel, gyümölcsökkel a megfelelő tápanyagbevitelt Tóbáltuk elérni. Köszönjük szépen! Van itt egy, egy két SMS, itt van a kérdés. Csupán egy kérdés kérdezni, Tomi tőlünk, hallottam olyanról, hogy a köldögzsinóra nyakára tekeredik a babának, miközben még bent van. Otthoni szülésnél is megoldható a megmentés a babának? Nyilvánvalóan otthoni szülésre szó sem, ö, s, ö, sor sem kerülhet ilyen esetben. Az ultrahangos vizsgálat megmutatja... Ez nem, nem hónapokkal előtte kezd jelentkezni. Ez azért nem így van. Na jó, de, a de, na jó, de egy, egy nappal vagy akár akár néhány órával az előtt is el lehet végezni a vizsgálatot. Ez hogy és ez úgy van, hogy még a szü ö, otthon szülés előtt közvetlenül egy-két órával még van egy kórházi ultraangos vizsgálat? Hát elmehetsz kórházi ultraangos vizsgálatra, Meg lehetne Meglepne, ultra... ha ez lenne nem, gyakorlat, nem de hiszem. én gyakran. De Gondolom, hogyha, hogyha néhány nappal előbb megvizsgálják, és még nem én, én nem hiszem, nyakára. mert ugye nem, nem, nem. megfordul a gyermek ö, a szülődésnél, ugye a feje előre kerül, jó esetben, is akkor történik ez a rátekeredés. Ez közvetlenül a szülés előtt van, ha jól tudom, mint férfi, ugye? Ez előfordulhat. Egyébként az előző betelefonáló szájából elhangzott egy mondat, ami mellett ide, érdemes elidőzni, ami nem biztos, hogy szó szerint is jól idézem, de valahogy úgy hangzott, hogy tudni kell kórházat és orvost választani. Érzitek a mondat abszurditását? Tehát egy olyan egészségügyi rendszerben ülünk, amelynek ez a mondat lehetne a mottoja. Ugyanis ebben benne van az, hogyha nem jól választasz, abból neked komoly problémáid lehetnek. Tibike írja nekünk. A kormány megtalálta a megoldást, az szülésre hoznak törvényt, ha nem úgy csinálod, lecsuknak. Ezen nyuglődnek a prostitúcióval kapcsolatban is. Horla írja. Olyan feltételeket szobnak az otthonszülőknek, amit lassan már a kórházak sem tudnak teljesíteni. Ne, ne És ez valóban így van. De mit szól ehhez a hallgató, aki nyilvánvalóan férfi? Haló Szia! Szia, Na Reméltem, hogy még a végére talán beszélek, hogy legyen egy nő is, mert én hallgattam a műsort, de nem emlékszem, hogy. Jó, hát nem vagy érintett, nem érintett a dologban, de azért mondanám valamit. Én érintett vagyok, mert születtem nemrég. Tényleg? Nők Igen, is szoktak? A és uh, a saját esetem után én már inkább otthon ülés uh, ellenző lennék, vagy vagyok. Uhum. Nálunk a terhesség rendben zajlott, a szülés az 8 napos csúszás után megindításra került. Ó, a gyerek is hozzászól, ha jól halljuk. Igen. <gül> És úgy halljuk, hogy elégedett. Elégedett, nagyon hmm. boldog baba. Egyes. És uh, miután, hát nálunk ugye volt gátmetszés, és én egyébként azt mondom, hogy nem is érzi az ember, mert akkor már mindene annyira fáj, hogy észre se vesz, hogy gátmetszés történt. Tehát én nem tudom, hogy miért olyan fontos, hogy van-e vagy nincs, pár nap alatt begyógyul. Uh, nálam viszont előpett egy olyan szövődmény, ami most pont a híradásokban többször említették, uh, az atónia, vagyis ami nem tudott összehúzódni, és hát uh, ilyen tenyérni felületen vérzik az egész. A lényeg az, hogy nekem a hajnali fél-kettőig rohangált három vagy négy orvos vért kellett rendelni, de a lényeg, hogy azért akár, hogy kórházba szültem, megmaradt a lehetősége annak, hogy legyen még egy második gyerekem vagy harmadik, és hogy élek. Ez azt hiszem, hogy egy. egy erőteljes ellenér volt otthon szüléssel kapcsolatban. Igen, úgyhogy az orvosom is, akik ott aggódtak, hogy most, most mi lesz, mert többször működtek közben, hogy segítsék a gyógyulást, ott mondták, hogy na ezért ellenzik. És az ezeket a komplikációkat előre nem lehet látni. Nem, nem, nem. Én, én egy kifejezetten sportos valaki vagyok, még, még a babával is sportoltam. Tehát akkor úgy készültek a szülésre, hogy ez egy eljárás lesz. normál szülés így van, ne? tehát semmi probléma nem volt. Maga a szülés is tulajdonképpen rendesen lement. Ö, jó, hosszúra nyúlt, de hát első gyerek, ugye hát ez egy ö, különleges dolog, hogy hosszúra nyúlik az első szülés. Három és fél kilós volt, tehát nem volt annyira pici sem. Hát. És, ö, én nem éreztem semmit, csak hát annam vették észre, hogy még mindig jön, még mindig jön. Gratulálunk jön. neked is, meg az orvosaidnak is, meg a babádnak is, és azt kívánjuk, hogy még sok sikeres ö, kórházi szülésben legyen részed, és egy köszönjük és a hívásodat. Ja, még egy dolog, hogy, hogy ö, teljesen normális körülmények voltak, egyedül voltunk a férjemmel. A szülésnő jött be legsűrűbben, az orvos azt már inkább csak a végén. Úgyhogy én nem éreztem úgy, hogy most nagyon kiszolgáltatott. Ez egy, lenni, sikertő, ez egy kórházi sikertörténet. Tulajdonképpen igen. Most, hogy privatizálni akarják az egészségügyet, ezek nem hangzanak rosszul. Köszönjük szépen. Nincs mit, sziasztok. Szia, szia. Hát ennyit az otthonszülési szülési dilemmáról. Én nagyon remélem, hogy, az, hogy mindenki, aki azt a döntést hozza, hogy otthon szeretne szülni, annak lehetősége lesz arra, hogy otthon szüljön, és abban is bízom, hogy meg lesznek teremtve azok a feltételek, azok a technikai feltételek, melyeknek a révén az otthonszülés rizikója az egyre kisebb lesz, és hogy továbbra sem lesz kötelező. És reméljük azt, hogy ha kórházban szeretne vagy kell szülnie, az is a megfelelő körülményeket fogja megkapni az, hogy sikeres legyen ez a szülés.